oci i sina i svetog duha. Na jednom mjestu, braćni i sestre, jedan od velikih otaca naše crkve i veliki među velikima i otac otaca, sveti Makarije Veliki, kaže da je vid dejstvovanja satane ili satanskog vjetra, kako ga on naziva, i tamom pakvenom, da se one rasprostile kao što noć pada na čitavu jednu površinu, ne samo u jednoj sobi, u jednom domu, u jednom kvartu, nego tamo po svoj zemlji. I kao što vjetar ne pomjera samo jednu grančicu ili jedno stablo ili jednu travku, nego ih sve njiše i savija neke i čupa iz korijene i lomi, tako je i otpavi duh koji se pretvorio u vjetar, u stinski ili pakleni vjetar, navalio na rod ljudski i svo vrijeme do dolaska gospodnjeg strašno ga pritiskao i lomio i držao pod svojom vlašćem. Tako da u tom periodu nismo mogli kao ljudski rod ništa drugo do da ne očajavamo i ništa više. A posle je dolaska gospodnjeg, posle njegovog ovaproćenja, posle osnivanja svete crkve, I posle primanja naroda Božijeg u nju, obnavljanja ljudske prirode i duhom svetim usinovljenja svakog onog koji priđe sa strakom i vjerom, dejstvo tog vjetra kako zapaža i uči sveti makar i veliki jeste izraženo u strašnom kolebanju misli i želja. A misli i želje pokreću i osjećanja, te dolazi do kolebanja i na toj ravni i onda imamo jednu sliku, jednu scenu čovjeka totalno neurotičnog čovjeka koji više ne zna kako to narod kaže komu glavu nosi. I po svetom akariju to je vijanje na satanskom situ. Svi mi braće i sestre još uvijek provazimo kroz to iskustvo malo ko može da se pohvali da se skrasio u vitlejenskoj pećini da se smirio i da živi u njoj. Svi smo u velikoj jurnjavi, u velikoj trci, u velikoj užurbanosti, u velikom, kako se to kaže, metežu. Sveti oci, blagodare gospodu svojim molitvama, što ih je izbavio od meteža svijete. Jer ovaj ritam, braće i sestre, takozvani svjetski ritam, pogotovo u ovom današnjem то to je toliko očigledno da to nije ritam koji se eto tako nekako desio uslovljen progresom i razvitkom tehnologije, razvitkom него nego je to ritam koji je nametnuto. I to je klasično vejanje na satanskom citu. I dobro je rekao upokojeni starac Mihajlo Hivandarac, kad je iz Hivandarskog manastira, koji nije ništa drugo do jedna vitvojemska atmosfera, prožeta i Golgotskom, i vaskrsnom atmosferom i atmosferom nebeskog Jerusalima, koji nam je Sveti Sava obezbjedio svojim doživljajem ovaploćenja Božijeg, svojom propovjeđu, svojim doživljajem pravoslavne vjere. A on je naš učitelj u tome, jedan od najvećih naših učitelja. Dakle, jedan od njegovih učenika, Nedavno pokojni Mihajovo monah Hilandarski, kad je izašao posve nekoliko decenija u svijet, tačnije u Solun, nekim poslom, koji nije bio odvojen od čežnje za nebeskim, vidjevši šta se dešava u tom gradu i vrativši se u svoju keliju, rekao nam je Kažu ljudi da ovaj grčki narod poboža. A ja kaže vidio ljudi bledi i jure. Žene kaže blede i jure. Muškarci bledi i spijeni i jure. Brzaju. I zaključuje, a oni kaže nemaju vremena za pobožnost. To je, braćo i sestre, jedan uvid Svetogorskog kaluđara, koji odlično zna da vrijeme jeste uslov za sticanje vječnosti, plažene vječnosti ili gubitkom ili traćanjem vremena ili jurcanjem kroz vrijeme da izgubimo tu vječnost i da naslijedimo onu prokvetu, haotičnu vječnost. Zbog toga divno i vrlo duboko ti uvidi svetog makarije velikog su jedni od najdubljih uvida koje je čovjek mogao da ima. Primjećuje da je zapravo ta jurnjera ponavljam koja se začinje u umu kad misli trče jedna za drugom, kad im se osjećanjem pridruže, kad se želje razroje, a u hiljadu pravaca čovjek živi kao bomba koja eksplodirava u hiljade i hiljade komada. E tako je naše srce minirano pogrešnim željama, mnoštvom želja, mnoštvom misli i haosom osjećanje. Samo je, braćo i sestre, jedno rešenje za tu situaciju, vrlo problematično. I samo je jedna kotva, kako Apusel Pavle govori, jedna, kaže, kotva duše ili bova u koju možemo da okačimo brod svog uma dokačujemo svoje srce, svoje želje da ih satana ne bi svojim snažnim vjetrovima jer moramo to da naglasimo tocu su izuzetno strašni vjetrov ko nema jaku kotvu on može da ima i dobru namjeru može da ima i tačne informacije vezane za orijentaciju gdje se šta nalazi ali ako nema jaku kotvu, ako nema dobrog kormilara, uzavod njemu sve to, oduleće ga vjetrovi, razbit ćemo lađu i potopit će ga u dubine bezdana, paklenog. I zbog toga Sveti Makarije veliki upozorava sve hrišćan, on tamo zaista upozorava i kategoričan je da čovjek koji se svim svojim srcem svim svojim umom i svim svojim osjećanjima, željama, svom svojom snagom, ne pokloni Bogom radicu. Ne samo jednom u godini, nego jednom i zauvijek. Ako stane u njegovom biću, u njegovom duhovnom prostoru, samo jedan mali prostor ispunjen vakumom, da samo Taj mali prostor može da bude uzrok velike pukotine kroz koju duša može da sklizne u bezdam adski. I zbog toga zahtjeva i kategoričan je da moramo gospode zavoljeti svim svojim bićem. I nikoga i ništa ne predpostavljati njemu. Jer bilo što, Da se pojavi može biti uzrok strašnih padova, strašnih nemira, strašnih iskušenja. I satana, upravo tu ljubav, koja je uvijek strast. jer šta god da volimo, više od gospoda, uvijek je u pitanju strast. I ta ljubav nas čini nedostojnim Bogom, što je i sam rekao, ko voli oca ili majku, ženu ili djecu, više nego mene. Nije mene dostojan. To jest, ne može ići za mnom. Ne može se uzvisiti na one visine, na onaj nivo na koji se ga prizvao. Prosto ne može. Stalno će ga zatezati, stalno će se okrećati, ili ako hoćemo praktično. Stalno će brinuti o ovome i onome, će li biti ovako, će li biti onako. A šta ako se desi ovo a šta ako se desi ono i tako svakog trenutka svakog dana i čovjek onda izgubi orijentaciju izmori se, iscrpi se jer to je braću i sestre iscrčavanje satana nas preko tih misli bukvalno iscrčava i iscrpljuje dok nas potpuno ne izmori i onda izmorene osedla i učini svojim konjima, svojom konjskom snagom, svojom konjicom. Pogledajte današnji rod, današnji naraštaj. Satanska konjica. Više ovo malo ljudi koji se još uvijek trzaju da ne preuranimo pa da kažemo da su i konjica gospodnja trzaju i dalje se lome kuće i kapuće. I zbog toga bi evo na današnji dan ili sve te praznike trebali da uđemo u vitlemsku pećinu i da shvatimo da je atmosfera vitlemska pretočena U jednu kratku molitvu koja nam pomaže da se uvežemo za gospoda, da vežemo svoje srce, svoj um i svoje želje za njega. I to je molitva braća i sese, koja apsolutno odgovara i bit lejemu, i govoti, i grobu gospodnje. Kratka molitva na našim svetim ocima i svim svetima, to je svim hrišćanima, koja nema poseban način vezuje čoveke za Boga. A to je Isusova molitva u kojoj prizivamo ime Božije potpuno tačno, potpuno istinito, potpuno dogmatski i spravno. Vrlo duboko ispovijedamo, Gospoda, i sebe stavljamo u najbolji odnos prema njemu. Kao grešnike i kao bludne sinove. Bez očajanja i sa velikom nadom i drznovenijem, to je smjelošću. Jer treba, braćo i se prizvati ime Božje, treba mu se obratiti A tamođe nema blagodati Božije, čovjek ne smije ni da pomisli na ime gospodnje. Pogledajte, stanite ispred nekog čovjeka, tu u gradu ili negdje gdje se živi nečisto. Prosto stanite ispred njega, ne mojte se ni predstavljati, stanite ispred njega i kažite naglo, Isus Hristos. I pogledajte u lici. Pogledajte u pokret. Ima da odstupi, da strekne, da se zaljulja od imena Božije. Zbog toga je sama mogućnost da izgovaramo ime Isusovo, jeste, a da ne govorimo o želji i da ne govorimo o trajanju, jeste dejstvo blagodati Božije, ili jedan izuzetan metod da se blagodat razgori u nam. I onda satana ne može više da nas koleba, jer smo um, kako kaže učitelj, jedan od najvećeg učitelja molitve, sveti Jovan Ovestičnik, um zaključali u riječi molitve, kao da smo ga optočili riječima molitve. Kao da smo ga opasali i u oklop molitve obukli. Um, srce i volja. Vrlo važno vlasti u početku i sama usta, jezik, vilica. Da prizivamo gospodnje, braćo i sestu, To je drevni i oprobani metod. Da stavno izgovaramo Isusovo ime. Kao svetih gnjati bogonosicu. Ako su ga vojnici, zašto kaže ti, čovječe, neprestano ponavljaš jedno te isto? Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. Neprestano jedno te isto. A on kaže da je to ime u njegovom srcu i da van tog imena on niti šta zna, niti šta želi da zna. I najveći braći i sestre, oci naše crke, naše vjera, sva svoja znanja koja su nam prenijeli, svo svoje iskustvo kojim su nam svjedočili i svjedljili, jesu crkvi iz preizivanja imena Božije. Us nama, umom i srcem, svim svojim bićima. I takav čovjek biva obnovljen i nov. Takvog čovjeka ne može više od gospoda ništa da odvoji. Ne samo pomisliti, nego i legioni demona da stanu pred njega ne bimo odvojili um od imena Boži. Imamo primjere u žitima naših svetitelja kad se džavo pretvara u razne zmijurine U razne zmajeve, šta sve nije pokušavao, kad se zmijom, odnosno izobraženjem zmije zalijetao na njihove glave da ih ujede ili razljapljenim čeljustima obavio njihovo tijelo i njihovu glavu, a zašto? Samo da bi um i srce odvojio od imena Božijeg. I naši sveti oti su tvrdo stajali umom u srcu, to jest umom u imenu Božije. A sve to u atmosferi ljubavi prema Gospodu. Kao kad se mlad čovjek zaljubi u nekoga, pa ne može više da ga povuče ništa iz toga. Sve misli, sad ode u tom bravcu ljubljenom. Sav je tamo, sve misli, sve želje, svih snovi, sve mu je prožeto time. To je samo znak da srce imate te sposobnosti. Ili ako se veže za neku strast, za, konkretno za heroin recimo, pa je samo o tome, samo o tome razmišlja po cijeli dan i po cijelu noć. I to je znak da srce ima sposobnosti da bude svo u predmetu ljubavi. Samo što je to neuporedivo niže i neuporedivo niža mogućnost koju srce može da projavi u odnosu prema Bogu, ako ga prepozna, trijezneći se i zavodi. Zbog toga, braći i sestri, praznik rođenje gospodine jeste Temelj naše molite temelj našeg obnovljenog odnose sa njim m obnovljenog m podignutog na stepen sinovstva mi se sad Bogu molimo gospodu Jesu Hristu i kao gospodu i kao bratu kao što i majka Božja odnosi se prema njemu i kao prema sinu i u isto vrijeme kao prema svom tvorcu i gospodu. Tako i mi, molimo se gospodu, kao gospodu i kao sudiju svom, ali u isto vrijeme i kao bratu. Jer nam je duh braća i sestre, zajednički duh sveti usinovljeni smo i otac nam je isti. I kad čovjek srcem osjeti, to zaista mora da se osjeti. O tome možemo da govorimo milijon godina. I to vrlo lijepo da govorimo. A ako to čovjek ne osjeti, ništa se nije uradilo. To mora svaki od nas lično da osjeti. Od mog iskustva ili od iskustva nekog drugog. Nećemo imati koristi mi drugi ako se to ne desi sa našim srcem. Ako moje srce ne kuca... Odnosno, ako moje srce kuca, to se ne odnosi na srce onoga čije, čije rad prestao. Tako i ako molitve nema, molitva je disanje, molitva je kucanje srca. Kako poziva jedan od velikih otaca, govoreći, disanje umjesto brojanica. Da svaki udak bude povezan sa imenom Božijem. Svaka misla, svaki trenutak, sve da bude prožet, A to je, braćo i sestre, moguće. Moguće, naravno, uz trud, ali moguće. I naš trud u odnosu na dejstvo blagodati je vrlo, vrlo mali. Eto, toliki da bi nas Gospod priznao kao saradnike. Inače, ako bismo mjerili naš trud i dejstvo blagodati i svega onog što je Bog uradio, Bolje da se ne pozivamo na to. Zbog toga je svaka gordost, svaka sujeta, svako nadimanje, mrzost pred Bogom. Mrska mu, odvratna, gadi se na nju i ako pređe jedan nivo, jedan prag onda joj se Bog i protivi. Zbog toga je vrlo važno da se smirimo i da se trudimo smireno da ne mislimo da smo nešto veliko uradili. Vrlo smireno, vrlo, vrlo smireno. Smirenje prožetu samo u koravanjem. Što je gospod rekao kad ispunite sve što sam vam zapovjedio. Pazite to. Sve što je zapovjedio. To jest kad biste ispunili svoj evanđelj. Kaže recite sebi Mi smo, kaže, nepotrebne sluge. Smo radili ono što smo bili dužni da uradimo. A šta smo mi ispunili od svetovije evanđele, braći i sestri? Da smo ga ispunili svoga, o tome ni govoru. A nismo ni jedan mali dio. A đavo nas opet vata uče svojim gordim satanskim vjetrom, je treba neglasiti taj vjetar je vjetar gordosti, braći i sestri. Odmah zaljulja kao da smo mi nešto postigli, kao da, da smo neka vrijednost dovoljna po sebi. E to je, braći i sestre, strašna opasnost. I kad god je velika rasijanost, znači da je gordo u temelju. Jer smiren um On nije rasijan iz kojeg razloga, jer se smirio pred Bogom i njemu se obraća u atmosferi pokajanja, prosjeći milost, prosjeći pomilovanje. Kroz kratku molitvu, a vrlo duboku, Gospode, Isuse Hriste, Sine Boži, i kroz to prizivanje, I ispovjedanje da je sin, mi i oca imamo. Kad kažemo Hristos, mislimo da je pomazanik, ispovjedanje da je pomazanik, a pomazan duhom svetim. I samo tim duhom svetim možemo ga ispovjediti za Boga i nazvati Bogom i gospodom. Sine Boži, pomiluj me grašno. Svijest o grijehu i nada na pomilovanje i ispovjedanje da je On taj i da je On jedini koji može otpuštati grijehe. Velika je to molitva, braće i sestre, velika, duboka, široka i visoka, krstoobrazna. I što je važno naglasiti na današnji dan, što mi izgovarajući tu molitvu, Kao neki duhovni i son imamo i prisutstvo presvete bogorodice i sabor da nas proslavlja. Kako bismo mi mogli gospoda nazvati Isusom i Sinom Božijim? Kako bismo mogli znali ime i koga je rodio? I kome su angeli rekli kako ime da mu daju, da ga nije rodila presveta Bogorodice? Zbog toga, kad govorimo Isusovu molitvu, uvijek ste i majci Božjoj molinu. I to je svoj vrstan Bogorodičan. U toj molitvi su braće sestre sve službe, sve molitve, svi akatisti, svi kanoni, sve prozbe, sva molepstija. Sem božanstvene liturgije iz koje molitve izvire, Islova molitva i svaka druga i u nju uvire. Islova molitva uvijek vodi kao svetoj liturgiji i tumači je na najdubiji način i daje čovjeku prostor i priprema ga da primi tijelu i krv onoga čije ime vrlo često daj Bože i neprestano prizirati. Kakav je osjećaj pričesti se onome koje svoj um vezal za ime onoga i svoje srce ljubavlju za onoga čije će tijelu i krv primiti u se. To su duboka mistična prožimanja braća i sest. I zbog toga kako kaže Sveti Makarije Veliki primimo gospodova ploćenu primili smo ga u pećini vitven Primimo ga i u naše srce, primimo ga i u naše usta, u naše umove, primoga našom željom i neka bude kraj našim željama on. Da više ništa ne želimo iz za njega pored njega, van njega, da on bude kraj naših želja. Evo više ništa ne želim. Ovo sve do se što sam želio, zapravo sam tebe tražio i evo te nađoh u vitvemskoj pećini to jesu crkvi pravoslavnoj evo te nađoh na svetom prestovu, evo te nađoh prisutno u tajni pričašća prethodno u krštenju, miropomazanju evo tvoje tijelo božanstvo, evo tvoja božanska krv i nema više što da traži niko više ne hvali Svi smo tu Crpi Božijoj, koje Bog prisutna jeste, Otac, Sin i Sveti Duh, svi smo tu, braće i sestre, ko oće da bude živ. Neka bi dao gospod molitvama i majčinskim zastupništom Presvete Bogorodice, a uvijek i njen sabok, kada god je jer zahvaljujući njoj, u velikoj mjeri njoj, mi se sabiramo. I na njoj u velikoj mjeri crkva Božija se temelji. Iz nje je što kažu i, i Bog rođen. Na njoj se temelji naša crkva. Zbog toga crkva mudra na današnji dan akcentuje da je sabor presvete Bogorodice. Ali zapravo svaka sveta liturgija jeste sabor presvete Bogorodice. Svaki praznik jeste sabor presvete Bogorodice njenim zastupništvom i mi da u srcu imamo ovoploćenog Boga, Sina jedinorodnog kome neka je s i duhom svetim i vremena i vječna blagodarnost. Amin. Bože dajte.